Всього кілька хвилин, лише кілька хвилин, і ми усе владнаємо. А за той час напої у нашому барі, коштом фірми, звичайно. Ти звільнений. Дмитро спершу не зрозумів. Отак несподівано. А як же контракт? За яким про намір звільнитись треба попереджати за два тижні? От він і попередив, і ти звільнений. Що означає мовою Сьюзен, ти звільнений, і він уже приблизно знав. Один з американців минулого тижня напився до тірки в голові і подався в корпус, де відпочивали туристи, щоб познайомитися з дівчиною. Наступного дня сів у свою машину і виїхав. Але ж Дмитро нічого поганого не зробив, він просто просив. Після обіду пішов на роботу. «А ти чого прийшов? Ти звільнений». Біля раковини з посудом порядкував його напарник Арек, а інший хлопець заступив Арекове місце. Під грудьми засмоктало. Образа, мабуть. Швидко у них все. Отак на бігу гукнула і запрацювало. Повернувся до своєї кімнати. За хвилину туди увійшов дебелий дядечко з офісу. Його імені Дмитро не знав. Складай свої речі і забирайся звідси. Ти звільнений і не можеш тут перебувати. Але ж я хочу отримати свою платню. Я маю право. У п'ятницю отримаєш платню за попередній тиждень. Але ж сьогодні тільки середа. Приїдеш і отримаєш. Як мав Дмитро йому пояснити, що приїхати сюди з з Анджелеса коштує майже стільки, скільки він заробив тут за той минулий тиждень? Ти не можеш залишатись тут. Тут житиме інша людина. Та, що працюватиме? І Дмитро зрозумів, що його виганяють на вулицю. Він спакував свої речі до великої красивої валізи. Дебелий чоловік зачинив за ним двері і поклав ключі до кишені. «Бувай!» – усміхнувся і помахав рукою. Звісно, за їхніми американськими мірками все правильно, все нормально. Людину звільнено. Вона сідає до свого авта та їде собі далі, до іншого місця, де їй платитимуть по 150 доларів за день. А що робити, коли власного авта немає? А тролейбуси сюди не ходять?» «Сюди привозять групи туристів отими великими туристичними автобусами або вони приїздять самі власними машинами». «Скільки може коштувати таксі до Фресно?» Дмитро навіть не питав. «Покотив свою валізу на коліщатках кудись у затінок. Липневе сонце пекло немилосердно». Таким же немилосердним видавалося те, все, що відбувалось з ним упродовж останніх годин. Він наче потрапив «В оту величезну дірку в раковині, і хтось увімкнув кнопку. Його почало перемелювати, мов якийсь непотріб. А куди діваються оте перемелення, він не знав. Шлях невидимих окові шлангів ховався і погрожував. Настав час вечері. В шлунку несамовито смоктало, мабуть, від нервового стресу. Цікаво, чи пустять його до їдальні. В їдальні, мабуть, про його звільнення не було відомо, або їм байдуже кого годувати». В комп'ютері відмітили, що вечеря в такий тотоюсього. Дмитро узяв не одну, а дві котлети і побільше хліба. Шматок з'їв, інше сховав на потім. Після вечері спека швидко спадала. Тут у горах особливий клімат, Удень жарко, зате у не просто прохолодно, а холодно. Навіть тепер, улітку. Куртка лежала на похваті, він завжди брав її з собою на роботу, бо повертати здоводилось вночі, і вітром тягло таким, що будь-будь. Загорнувся у куртку, влаштувався на лаві. Отут, мабуть, доведеться ночувати. Цю лаву за кущами не видно, але ж холодно. Хто б подумав, що посеред літа може тягнути з гір отаким майже зимовим холодом. Щойно сіло сонце, і липень наче скінчився. Дмитро попорпався у торбі, витягнув з ветра, Постелив на лаві, щоб не так мулько влігся. «Ще треба одягти замість шортів джинси. Буде тепліше!» Знайшов маленьку подушечку, яку мама змусила взяти з собою. Подушечка дуже виручала в автобусі. «Значно зручніше спати, підолашна мама. Якби вона могла уявити, де йому доводиться сьогодні вмощуватись на ніч?» «Отак з подушечкою було майже зручно». Простягся на лаві, поглянув у небо. «Яскраві, дуже яскраві, величезні зорі!»